Sanganiro. Hamjambo, wat pens was kisadi. Hi, ona tegas kioni ida ya Saganiro, kikutangazia mbasha rakutoka jijeni bujumbura. Karibu katika tarifa ya habari ya channel wa Leo, ambayo tunazoka mtaa siri wake. Wakimbizi asilia warundi wasui wa shindani akambi zwa kimbizi ambao wa mjini uvira. Wanaomba kupata haki zina zamba kila na hali yao ya wakimbizi wamjini. Wanafunzi wa kimbizi wa kimbiz, waliole jeshwa Nchini ambao pia ni wanafunzi wa shule mbali mbali Tarafani Kayogoro mkwani Makamba Wasema kupata shida katika kuendelea na masomo yao Alama tisini kwa miya mbili Yani asilini ya robaini na tano Ndiyo alama ya wasta nilio zingatiwa katika mutihani wa kitaifa Unaotuwaruhusi ya kujiunga na elimu ya shule za bada ya msingi Mwaka wa shule wa elfu mbili na ishilini Kwereke ya 2021 baada ya kufaulu katika darasa ratisa la, la shule za msingi. Kuna hayo bila shaka na mengine, punde tu, habari kamili. Mso majini mimi jerome hakizimana, nikisaidiwa na Alfonso kubigimana, kariboni. Netyo isanganiru, nikiboko yao. Tufungue tarifa ya habari hii katika sekta ya limo, alama tasi... Alama tisini kwa miambili, yaani ya 645, ndio alama ya Western, ilio zingatiwa katika mtani wa kitaifa, unaotowa ruhuza kujiunga na edimu ya shule za bada ya msingi, mwaka wa shule wa 1220, kuelekea mwaka 1220 na moja, bada ya kufauru katika tar darasa Ratisa la shule za msingi, hii iliwasirishwa wakati wa baraza la umawaziri jumatano hii na waziri wa elimu na utafiti wa kisayansi kama inavijalipotiwa na katibu mkuu wa serikali ya Burundi, Prospera na Huguamie, akitafisiriwa katika ruha ya kiswahiri na Romuald ni Yoyab Foods waziri wa elimu na utafiti wa kisayansi aliwasilisha hati ya alama takazo zingatiwa kujiunga na elimu ya skondari alifahamisha kuwa kulizingatiwa alama tisini kwa miyamili yaani asimia arubaina na tano alitangaza pia vigezo vinafito takiwa ili mwanafunzi apate kujiunga na shule ya bweni, shule bora na shule za ufundi kusu idadi ya wanafunzi baraza la mawaziri limeomba wachukulie idadi ya hamsini kwa darasa ili waliwa Feli, lakini wakiwa na haki ya kukariri darasa wapate na fasi. Mwelekehu mpia ukizingatiwa alama ya 745 iliyo wekwa inaweza kupunguzwa kwa kiasi kidogo. Kira shobora kugabanuka gatoyi. Shukran l'omwald n'iyabivuzez. Kendele na tarifa ya habari hii katika sekta ya tawala ni kwamba Raisi wa Jamhuri anaonya wale wanaosimamia vibaya bidhaa za umma katika ibada ya maombi iliwa shiria kufunguliwa kwa mkutano wa kawaida wa chama tawala al al alhamisi hii mkoani Ngozi tarafani Mumba evarsendayishimiye yachukizwa vikali na tabia hiyo walionayo bad vi ya viongozi. Kwa mjibo wake, wao wanajisibabishia tu lana. Bado kuna wenekana nyumba zirizo jengwa bila kufuata sheria inayo husu ujenzi kando ya barabara kuza kitaifa. Badhi ya mahali mbalimbali mbali, walipopitia watangazi watangazi wakituo wa cha radio isanganilo. Wamekuta wengi tayari wamemaliza kubomoa. Iwapo kuna wengine bado wanaendelea kubomoa hali iko hivyo upindi bado siku 4 ili kipindi cha ubomwaji kifikie kikomo kama kilivyo kilivyotolewa na Wizara ya Mambo ya Ndani usalama na maendeleo kwa jamii kupata katika sekta ya afya ni kwamba kupata chanjo za covid 19 kuta ukuwapunde miongoni mwa kati hati muhimu ilikufunga safari katika jumuiya ya Afrika Mashariki ni matamshi yake Makamu katibu anayihusika na maendeleo katika tasisi ya wajasili ya mali binafsi palikuwa alhamsihi katika kungamano la ene la wana viwanda nchini burundi aitha waziri kiongozi alangi yome unyoni ya una kuwa kwa upande wake kuwa chanjo hizo zisinge weza kuwa amri kwa raia wajumia hiyo la sivyo ingekuwa nikuto haki wala uhuru wao. Wanafunzi wakimbizi waliwole jesho nchini ambao pia ni wanafunzi wa shule mbali mbali Kayogoro mkwani makamba wasema kupata shida katika kuendelea na masomo yao ikiwa watoto hao au wazazi wao. Watu wabaini kuwa umaskini ndio sababu ya hali hiyo kiongozi wa elimu tarafa na Kayogoro yeleza kuwa wanafunzi waliorejeshwa hurudishwa mara moja shuleni na kupewa vifaa shule kabla hali ya kiuchumi katika familia zao haija sawa nilipoti yake Romard yaivuja Haliacha masumo licha ya kuwa na ndoto ya kuwa muandishi wa habari mpasa, ama mganga. Batimbaya, umaskini okay. umezima ndoto zake, imerde ni sengwe mkazi wa kijiji gatao, trafani kayugoro mkowani makamba. Anasima kuwa, vifaa vya shule na karo. Hayo na thibitishwa na mzazi wake, akireza kuwa wakati wakulijia kutoka uhamishoni, walikuwa watu kuminamomoja. Hata hivo, na mzazi wa mzazi kuhio hiyo baba wa familia alipata ajali iliyomhusisha na kugongwa na pikipiki na kuacha pengo katika familia watoto wote hakuna aliyelejea shuleni kama anavyoeleza mama watoto hao Mujane huyo anafahamisha kuwa wanakabiliwa na umaskini akieleza kwamba katika kambi walikuwa wanasaidiwa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR kulingana na Jampolo Hachimana afisa elimu tarafani Kayuguru walio toka uhamishoni wanarejeshwa shuleni huku wale na maisha duni wakiwa napewa misaada ya vifaa vya shule wengi mwa wanafunzi waliolejea makwao walitoka katika nchi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Tanzania Shuk en de krant is een ya, belangrijk ya Ik heb een heel belangrijk ya Ik heb een heel belangrijk moment. Ik heb na heel belangrijk moment. Ik heb een heel belangrijk moment. Asikali polise ambaye alikuwa kifanya doria katika ofisi ya posta ya vjanda mkwani buruli yumba rodi katika bziombo vya usalama tarafani humo tangu wa subuhi ya ijumahi. Aleksin Shimilimana kiongozi wa tarafa hiyo vjanda anaarifu kwa mba huyo amesimamishwa ili kufanyiki uperelezi kusu wizi uliotokea usiku wa kuamkia leo panapo papo hapo kwenye ofisi ya posta ili yokuwa chini ya ulinzi wake wakati wa ujambazi huo si muza mikononi pesa na vitu ambavyo ethamani yake bado hajafamika vilibiwa katika maduka matanu mjini vyanda kulingana na kiongozi huyo ambaye anafafanua kuwa bado haijajulikana ikuwa pesa zilizo kuwa kwenye sanduku hapo posta zilibiwa aula wakisubiri viongozi wa posta kwenye ngazi ya taifa kufika hapo vyanda ili kwasadia katika upelelezi na tukisalia katika sekta ya Asia, wakimbizi asili ya Warundi wali wasioishi ndani ya kambi za wakimbizi ambao wanaishi mjini Uvira, wanaomba kupata haki zinazoambatana na hali yao ya wakimbizi wa mjini. Hayo wameaeleza kwa mwanaripoti wetu mjini Uvira Ijumaa hii. Wakimbizi hao wanaomba baada ya kuteua kwenye orodha yenyewe ya wakimbizi kupewa kilicho cha kwao. Jeremy Kuhima anadadavu zaidi. Katika mahojiano na ye kiongozi wa wakimbizi waishio hapa mjini uvira buwana Desirendi kumana, alisema kwamba wakimbizi wengine wenye kuishi katika meji kama vile bukavu goma na kinchasa, wanakuwa wakiona watoto wao, wanalipiwa shule, wanapewa matibabu na vile vile wanapewa franka za kulipa nyumba. Wahawa wa uvira walikuwa bado kupata mambo hayo, isipokuwa tu hile fomu inayo wakubali na kuatambua kama vile vile wakimbizi Hujui kama hani, rufi Anapata kutoondi kuwa, tukole pula anapata kutoondi Na anapata kutoondi nyumba, nyumba Na jinevira wapata amtibiti za matokeo zilele. Niliyepa damu chakula, na furaha kwa kutoondwa. Kutoondi anataka kusegonde. Nilijelewa kwenye chini. Asiyama kwa kufanya patao kuwa baadhi kuwa kabisa proklame kuwa irbere. Kwa wengine na hielelezaji ya riro. Ndiyo hiki kwa. Lakini kutokana na jinsi kuna hii sensa ama oroza inaotoka kufanyika na kuatambua kama vile wakimbizu wenye kuhishi katika muji wa uvira. Wanasema watapeleka basi malalamiko ya kuwao kwa wakuviongozi. Kime kuenda kuonana na wakuviongozi wa SNR kwa upande wao walisema jambo hilo jibuli na pausa tu kutokea mujini kinchasa kwa wakuviongozi wa kitaifa. Nikilipotia radio isanganilo kutoka hapa uvira mimi ni Jeremie Kuhima. Tukilejelea ile tarifa ile habari ya kijamii ambayo na ongelea kuhusu konekana bado konekana kwa nyumba zilizo jengwa bila kufuata sheria inayohusu husu jenzi kando ya barabara kuu za kitaifa ni badi ya mahali mbalimbali mbali ambapo walipopitia watangazi watang, watangazaji wetu wa kituo cha Radio Isanganiro wamekuta wengi tayari wamemaliza kubomboa iwapo kuna wengine bado wanaendelea kubomboa hali iko hivyo kipindi bado bado siku 4 tu ili kipindi cha ubomoaji kifikie kikomo kama kilivyotolewa na Wizara ya Mambo ya Ndani Usalama na Maendeleo kwa Jamii mengi zaidi na Juma Reviane ngenda kumana Kusini mwa manisipala jijini la Bujumbura hatua ya kupomboa nyumba ambazo zilijengwa kando na barabara kinyume na sheria inatekelezwa kwa ujumla iwapo kuna ripotiwa baadhi ya nyumba bado hazijabomolewa hali hiyo inadirilika mtani kanyosha kuanzia kwenye barabara ya 1 hadi barabara ya 5 Ukiendelea na balabala bala hiyo ukelekea jijini bujumbula kinachoshudiwa ni mabango ya banki vituo vya kuuza mafuta pamoja na mikahawa mbalimbali mbali, vina vizodililika hizo ambapo ni marufuku kujenga. Hali ikiwa ni hiyo hiyo kwenye kuta mbalimbari kukiwemo kuta Ya hospitali, kila, hospital Hali, kiwa ni hiyo, kaskazini wa manisipala jijila bujumbula Ambapo, kwenye barabara taifa na mbali moja. Kuna shudiwa nyumba zenye misalaba nyunye kundu Ambazo, zinaitajika kumbomorewa Lakini bado, hazijabomorewa Ukianzi ya mahala, kuna potambulika gardinol Kuerekea, kwenye muzungu kwa barabara Unaotambulika iwabo na banu Kuna shudiwa hoteli na maduka pamoja na nyumba mbali, mbali. Ambazo, bado Hazijabomolewa Iwapo harikona munaivo Badhi ya laia tulio wakuta eneo la tukio Walikuwa kijishulisha na kazi za kubomowa Huku wengine hakika wamehitimisha kazi za kubomowa Hayo ya najiri wakati ambapo muda uliotolewa na wizala ya mambo ya ndani Wakutamatiisha kazi za kubomowa nyumba zirizo kinyume na sheria Udafikia tamati munamo muishoni muamwezi huu agosti Shukran jama hithyane ngenda kumana. Bazi ya wanawake wakabile la watu wanaweishi katika kijiji cha kigoma katika wa wakarusi. Wanasema kuwa hawajafamishwa vya kutosha kusu faida za ambinu za mpangili wa uzazi. Kuna wanawadhibiti kupata marifa mahususi hospitalini. Wengine wakibaini kujinyakulia ujuzi huo. Wahudhuli yapo mikutano iyo na wahuishaji wajami. Hata hiyo ukuna wa kuna namsaidii kuwa na msaidizi mmoja tu wakiume inaendelea kuwa changamoto kwao mengi zaidi na Omer Ndwai kwa baada ya raia hao wenye kabila ya watwa wanaeleza tayari kuelewa masuala yanayohusu uzazi wa mpango huku wengine wakisema bado Etikisa hawafanikiwi kupata wahamasishaji kiurahisi Hali inaiwapelekea kukosa kujua Bigirimana Matthias mmoja mwaviongozi na muakilishu wa watu hao Anajuuza kuwa kukosa kuelewa kwa baadhi hao Kuna na utofauti wa kiimani za kidini Ambapo baadhi hudai kuwa kujiunga na uzazi wa majira ni sawasawa na kuua Aida akina mama waliozungumza nasi Wanaeleza kutotosheka na wahamasishaji wa wakiume aliewekwa kwa madai ya kutofauru kuwa tayari kumueleza matatizo yote yanayowakumba hadi yale yandani. Wengine wanadani kuwa kumhadithia mwanaume asie miliki yako, shida ulizonazo kama vile kusiindikizwa hospitalini kipindi chakuzaa si rahisi. Huku watu wakidai kupewa muhammasi shaji wakike ili kumpiga jieki huyo wakiume aliepo uongozu wa afya kimkoa, unahiru Anaeleza jambo hilo kutokuwezekana kisa uwekaji wa uwekaji wa muhamasishaji mwingine kufanikishwa kwa za uchaguzi. Omer Douay, Asante sana. Hadi hapa mpenzi msikilizaji sina la Shukrani kwa kuwanami toka mwanzo hadi tamati. Shukrani pia kwa Serafine Hakizimana aliyenisaidia kimitambo hapa studio. Msomaji alikuwa ni mimi Jerome Hakizimana. Tukutane pia hapo saa 11 jioni kwa herini.